Godmorgen og velkommen til ugens sidste udgave af Jørgen Før vi kan skyde ugens sidste dag helt i gang, så skal vi lige forbi de vigtigste nyheder. Vi starter ud hos Green Hydrogen Systems, der har været udsat for industrispionage. Og så skal vi også smut forbi Sydbank og Nordea, der ser gode muligheder i de danske aktier den kommende tid. Vi slutter af med at høre om Stadil-familien, der nu har fået modstand i deres plan om at afnotere brødrene Hartmann. Du lytter til Jørgen Vestermorgenyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Mistænkelig droneoverflyvning og kinesisk udseende mænd med kameraer på virksomhedsgrund. Det er nogle af ingredienserne i en mulig sag om industrispionage hos brintselskabet Green Hydrogen Systems. Det skriver Finans. Selskabet har desuden oplevet, hvordan en ansat, der var ved at skifte til et andet firma, downloadede informationer om Green Hydrogen Systems i en grad, så det fik alarmklokkerne til at ringe. Danmarks nationale cybersikkerhedsråd advarer om, at vi befinder os i et teknologikabløb, hvor Kina er parat til at gå meget langt for at sikre sig teknologi, der anses som strategisk vigtigt. Den kinesiske ambassade oplyser i et skriftligt svar til avisen, at de påståede anklager er for vilde og latterlige. De danske aktier har bedre udsigt til afkast den kommende tid end de amerikanske aktier. Det er holdningen fra to danske storebanker, nemlig Nordea og Sydbank. Det syn på de to aktiemarkeder skyldes dårlige økonomiske udsigter, samt at markedets nuværende forventninger til indtjeningerne globalt set er alt for optimistiske, ifølge aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Pedersen. Der vil ifølge ham også ske et skift, hvor vi går fra at tale om, hvornår centralbankerne holder pause for rentestigninger, til at vi taler om, hvornår centralbankerne sænker renten. Han uddyber. I sådan en situation ligner et stærkt og stabilt dansk marked et bedre sted afkastmæssigt end når vi kigger rundt i andre regioner. Også selvom at de danske aktier er dyrt prissat. Vi forventer betydeligt mindre indtjeningsskuffelser i Danmark. De mulige rentefald kan sørge for at den dyre prisfagsættelse ikke bliver et benspænd for bedre afkast. I Nordea tror man også på, at de danske aktier har bedre udsigter på horisonten. Det fortæller det fortæller bankens chefstrateg Josefine Setti. Det kan godt være, at det ikke er lige nu og her, men jeg tror også, at danske aktier går bedre tider i møde. Ser man 12 måneder frem, kunne jeg godt forestille mig, at danske aktier ville have klaret sig bedre end de amerikanske, siger Josefine Setti. Du kan læse mere om, hvor Nordea og Sydbank ser de bedste muligheder i aktiemarkedet lige nu på euroinvestor.dk. Stadelfamiliens planer om at afnotere den børsnoterede ægtebagke-producent Brøderne Hartmann bliver mødt med massiv modstand af flere af de øvrige aktionærer. De, for, de, de har ikke i sinde at acceptere budet på 300 kr. per aktie, som de mener er alt for lavt. Det skriver børsen ifølge Marketwire. Ifølge Avisens oplysninger arbejder en gruppe aktionærer lige nu på at samle 10% af stemmerne for at forhindre afnoteringen. Samtidig har de bedt advokater se på, om der er juridiske muligheder for at bremse transaktionen. Stadelfamiliens selskab, Tornico Holding, som ejer knap 70 procent af selskabet, har bedt Hartmann indkaldet til en ekstraordinær generalforsamling for at foreslå en afnotering. Det fremgik af en meddelelse sent tirsdag aften, hvor det også kom frem, at to Holding ville tilbyde at købe de øvrige aktionærer ud af selskabet for 300 kr. per aktie. Dermed var der ingen budpræmie i forhold til lukkekursen inden annonceringen på 301 kr. Det er et almindeligt kutume, at det bliver dagens kurs, der bliver præmieprisen. For hvad skulle så være incitamentet til at sælge? udtaler Poul Kryder Andersen, som er professor emeritus i børs- og kapitalmarkedsret ved Aarhus Universitet ifølge børsen. Omvendt mener Torniko Holdings direktør Christian Stadil, at aktiekursen grundlæggende afspejler værdien i selskabet. Det var de nyheder, jeg havde til dig der her til morgen. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på jorinvestor.dk i løbet af dagen. Og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.